ak zurekin berna eta gain eta ekaitzazak makor batzu egin diitu gabundan itsas hegian. Bai, hendaian eta ere Donian Eloizuneko Eliantal talazoterapian Jose Luis Aizpuruk zuzenean azken behiak emanen dauzgu alekta iranjak segitzen du Jainbat eskoletan akademiako ikuskariaren txedeak ez dituzte honak zen burasuak kesu dabiltza barkosekoak olonen ziren atzo lahi baxen ez dute posturik galdunai bietako burasua egitza eman daiegu Shishp Sibeduan saspigagen klez edo galt gazteen dako aurrezkia abiatzen. Hama bosturtehuntan klezek berogoita amalau gazte xede sustatu ditu eta kasik denak bidehonean doatzi. Bizi bezalako mogimenduetako militantek banketxeetan hartu zituzten alkiak, itzuli dituzte atzo, Jérom Kauzak busiadministroiaren hausia abiatzen zela, Pariseko hausitek jaren haitzinean pausatu dituzte kaderak, militantek, zer gazistima guzia aldatu behar dela zioten. Eta, aroa Katyalin. Mementoko beraz ama bi gradoko temperatura barnekalde huntan, temperatura gorenak amartxei gradoren inguruan, haize azkarrak ego mende baletik segitzen dugu fatzen, berroita amak girurogoi eh, kilometro horrenean eta euria ez dugu guzkirik ikusiko gaurko. eta alekta iran jala da, beti, goizeko sorzionak arte, eta roikersalek abisatu azuten ekaitzak dioko zuela kostaldea askar, eta jala gertatu da, makur batzu, egin ditu demoraga gauntan, hendaia doniane loizune alde hoktan bedeziki, eta jose luiza izpuru hantzuseen itxasegi hoktan da, doni bane loizunen, eta zer berri duzu zer ä, agerida goizuntan egunon bai, egunon bernet egunon entzulego zeri erramezala ez endaia eta donioan arteko artiko bideori egindu dala, itxaz bastarretzuk eta kalte txipi batzuk e, badirila amenda hemen baina ez sobera, ez sobera. Do nire loitzu nenaiz, beraz, memento honetan, badian, eta horre kasinoko lokaletan ura sartu dela errandigute, ikusten ditutelo hor, eh, langileak, harri argiekin ikustele lakonizatela ikalteak, talazoterapiako ere hautsiak eh, direla ere ikusten dugu, baina beste ez da beste gauza gehiagurik, eh, zuhiltzailerik ere ez dut memento honetan ikusten hemen do nire badia hontan eta bizantena jende gutxire hemen memento honetan, Promenan, erra merda, ziburun e, urdazuri herreka itxasoratzen den, gune horretan bai guain askarrak izan derela ikusten da, zenetan bide guztian harri adar eta ondaz e, da. Eta zazpidako konexioen erraiten ginoen gizan, e, endaiako itxazi bilbideeko orma hori bai itsasoak hau txiduela, ar edo murru hori hau duela, Eta harri eta zati, horma zatiak beraz errepite barreatuak izan direla Me, me mentontan ere eh, itxaz bastarreko ibilbide hori moztua dela Zeren eta lanean ari baitira brigadak Alare beraz eh, zuela zer ikustekorik errandiguta langileak biblia eta malaguan izan diren kaltekin Eta errandu bezala me mentontan beraz eh, itxaz, eh, itxaz eh, mari haridela apaltzen Eta guziko sortxitan beraz eh, alerta hori apalduko dela Mil esker bai, uh, Jose Luis Aizpuru, beraz, setasun horiek emanik, eta argitu arte egonen gira bea ikusteko zerreinetakoak diren desmastia horiek. Lapurdin beraz, goizuntako sorzionak arte, luzatuada alerta iran da, eta Gipuzkoa eta Bizkaian hor alerta gohian dira, makurrak izan dira iduriz bermeoko portuan, eta itxasbazterreko bide batzu hetxiak dira ere uai, ine haundiene hala beraz, das memento egiten ereiten alden aruaren aldetike Eskoletan orai, eunta hogoibat presunek manifestatu dute holo honeko kajiketan atzo, barkostarrak, baina nere, gota indak, eta beste errietako, zonbeit burraso mobilizatuak ziren eskola tipien geroa zaintzeko. Entzundezagun burrasoa betarik bat, ale etxe behi, eskolako burrasoa da. Kampanya hori tako eskolen de defenditzeko hori duk. Bi posti bat aurten eskolan hor, gu hauren tako, nahi ikeran frantsezesko ere bat eta eta beste bat uskazkuan, eta ondok urtiin, ber efektifeago itese, nahi dizki erdi kelkir, nahi ikeran postu erdi bat uskaan eta bestia frantsezin. Prefost, gu, gu heineko eskola, eskola franku bat duk Siburun eta uskalderin, eta jarnun eta denetan, eh? eta frantseegu sine bai, eta berra izagitzen duk, Zumaite emekie emekie serratzen dituk, eta erdin guri hori ditu gududukatzeko, erdin e, uh, beste eskola zumaiteke, sivoko eskola zumaiteke jarraikizen eta beitakie ben aldi uh, sistema horrekilena jinen dela Franko Salhe. Egun, Barkoseko ausapesak eta burraso batzuk, suprefetarekin prefetarekin badute hitz ordu bat. Lagiba loitzun neuihegi eta uhaktiriko bujasoak ere mobilizatuak euskarako erakasle postu egdi baten ez Akademia ikuskariak frantseseko postu egdi bat eta euskarako beste postu egdi bat kendu nahi ditu helduden sarartzerako euskarakoa dute bereziki ez galdu nahi hogeita bost augeko klaseak ukanen beititu kudehatzeko erakasleak soberak kalitateko erakaskuntza baten eskaintzeko bujaso azpimahatu daukutan bezala. Ebea, az ematik, zenta nahi dugu gure aurrak egarzezaten eskualab, segit ezaten xola segitia eta izkuntza hori atzitzia. Ogoita bost, hauk uh, klase lebitunan, soberasko da? Bai, soberasko da. Uh, ni hiru semetit eta baino lehen klasean. Gio bestia handienan eta ikusten dut deia nola, nola, nola pasktuko den, eh? gaztena ez du izkuntza ikasiko eta gehiena ebe enatu kodaz ez du aski uh, uh, ikasten eta gio kolezio joiteko nahinukeni uh, ikasbien utzi eta hola pasatzen mahe bada ez du eta denak alduko du oartarazteko lahibarre loitzuneo jergii eta uartiriko errien arteko erpei hochtan jaz bozteumila euro heineko obrak egintzituztela haur guziak lahibarreko eskolan errezebitzeko pentsatzen zuten eskola behiturik erakasle postuak ezirela gehiago mehatxatuak izanen bainan Akademia Ikuskariak bestegisat pentsatzen du itxura guzien arabera goizuntan lahibarreko auzapeza eta burratso batzu bilduken Dira ikuskariarekin, beraz pauen, Euskarako postu erdi horren salbatzerat entxeatzeko. Eta elgarretaratzea egindute atzo Baionako julferri eskolako burasuek, franceseko postu erdi bat kentzen diete elduden sartzean, eta Euskaran jadanik ikasle gehiegi dira, klaseka, eta hala horren salatzeko beraz bildu dira. Bardozen ere burraso eta haute, txi, prote, haute txik protesta egin dute postu erdi bat galtzekotan beitute, arbonan postu erdi bat gehiago naizuten eskuararen zat eta akademiak frantzesaren zat eman daie, beren galdea euskararentzat zat atxikitzen dute. Eta e, biak paueko prefeturan bilduko da CDOen e, ko, batzordea eta hor berriz aztertua izanen da karta hori. Bestalde, haratz huntan izanen da, mintzaldi bat edo biltzaje bat, eh, baijonako marrak kolegioan, aipatzeko kolegioetako erreforma FCPE, borra soen federazioenak eta bigabaiek dute hori antolatzen, biltzaje hortan mintzatu da Pierre barriere, akademia ikusgaria, baina beste partazaleak, edo izanen dira, beraz biltzajia, seionetan baijonako marrak kolegioan. Bye. -bye. Kles zazpiga jena edo Galtz eh, gazten dako aurrezkirako lekuko taldearen abiatzea deliberatu dute altzain biltzak nagusian asia elkartekoek. Aitzineko Galtetaz eginda pondua eta den bezala prestatzaleen nomrea beti emendatuzdoa azpimaratu behar da jamor bost urteuntan Kleszek sustatu berro goita amalau sedeetarik bate dobi salbu denek rauuten dutera orainino. Orai Cla zazpigajena abiatu da xede ere maile baten galdeaz xetasunak eanda dauzku Joana Hanset, Klerko presidentak. Lehen haremana asia al-karteko lankidiaikin ukenen dik. Eta geho elodik, eba klezeko bulegoa iraiten dik, eba wala, xe uh, deberi bat en uh, berri uken dud, uh, ege sebitu behargun uke, eta nuiz eta hor, hor, hor da klezeko bulegoa agertzen eta hor da haremana helzen. Bena aiztinetik, xojaldeetik, eta horiko prestatu ikduk, uh, bat prestatzen dik. Eta bat surde tekniko bat ekin, berasem ditzen dikia? Diage. kontulai bat, banka etxe bat etan aiden bat eta hoiek sohoiek hartan die, eia udu zeienez uh, txekitzen iankor denez uh, pentsatu diena uh, errealista denez sibeun holako sede bat enukaitia uh, bon, uh, holako gaitzak ordin laguntza hoi bat diag, benagio ek estie hoiek deliberatzen hoiek laguntzen gittie dosian analizatzen eta geok kleseko buleguk dik eh, behaiten bai laguntzen zutieegu eu bo edoa ez agittzen beita e, ez laguntzia. Dirua norbaitekaitztu nahi balimadu edo norbaitek balimadu xede bat hasia atagatzeko elkartearekin hagemanetan jartzen ahal kadira ke itsuli ditusté bc attaque les amis de la terre et aolako mugimendu etako militante katso Eta urteguntan beho goita hamak bat banketxeetan baitu zituzten ehunta laatonoita haase kadera eta horik itzuliak ekintza ikusgagia izan da hori Pariseko auzitegiaren aitzinean. Turkiako ahmadak asteundaruntan kurdistanen zizre herrian egin sakhaskia salatuko da bayonan elgarretaratze batean sari, hoita amar presunahil, hiruetan no ogoi zaurituak izan dira Turkiako ahmadaren eraso batean, horren salatzeko elgarretaratzea honetan sari Baionako herriko etxe aitzinean. Baterak segitzen, autobusak segitzen bere itzulia, iparaldeko irri elkargo bakar baten alde, eta hasteajt juntan, beraz izanen dago izeko hamaronetan bidajain, gero orzai zen eta ahosan, aratsaldean ahnegin uartekarazi lasa arauze eta aska Eta pilotan eskouska trinketean buruz burukako edo, eh, ez, binazka hori eskerparetan profesionaletan atzo tolosan. Ola izola eta urrutiko etxean agusitu ziren altuna eta medin hori, ogoitabi eta jiru, egun tolosan beste partida bat, eskurdia eta barriola, irujo eta jesustaren kontra. Eta futbolean Donostiako Realak Valencia ere egin du bagda Barcelonako Espanyolen kontra han irabaziz, 0 eta bost. Eta halaber berriak hauek zirela, ek dise Nazioartekoekin Algieriako parlamentuak konstituzioaren erreforma onartu du oposizioak salatu du zilegitasuna edo legitimitatearen eskuratzeko dukutgia dela, presidentearen lege aldiak mugatu eta botere banaketan sakontzen du erreformak. Lege Bilsagari botere gehiago emanez erri aldeko gutienguerre keinua egiten die berber hizkuntza ofizialtza tartuz. Aatik estirudi buteflika presidenteak esu zentzen duen FLN podereko alderdiak proposatu duen ideki aldea opozizioaren estitzeko nahikoa izanen denik. Zilegitasunaren eskuratzeko Kutriatzate, jodu oposisioak eran bezala, boterean betikotzeko tzeko egin azken ahala egina dela. Paperian, haintzin urratx demokratikoa da ere forma, buteflikak agintea hartu zuenetik egin hirugarrena prentsa delituak gelditzen dira hortan eta adiarazpen askatasuna bermatzen da, horrez gainen prisa privatuak laguntzen ditu ekonomiaren irekiera bultzatuz. Baina oposizioa dudakorda, papelera ezagriak pratikan eragina izanen, ote duen? Ez dute gobernuko alerdiak behizik perte hartu erreformaren osaketan, boikota egin baitu oposizioak, testuak parlamentuari ahal zabalagoak emaiten badizkio ere, presidenteak du azken itza estatu buruak parlamentuaren iritziak, kontuan ezartzeko, parada duela eta gobernuaren desikideko ahalmena duela salatzen du oposizioak ko eraikin bat zahtatu eta irutanoi nailagunil hilditu, Turkiak. Igande aratxdia hainbat leharketa entzun dira haaseei igunez esetiaturik egon eraikinean poliziak hainbat go ospitaeratera man diitu eta lottz batzu gusizz kiskaliak zirera jakin arazi kurduek. Eegu Kurdistanen beggiz aria aire erasoaldi abiatu du pekakakoa irauzaileen kontra. Turkiak ahmadak jakin arazi duene, hottxeilaren hiruan nabiatu zuten operazioa eta orduz geroztik edunta bergogeita wab